A civil szervezetek számára kérd pályázat elbírálása, a rendeletalkotása, a diákbérletek támogatásáról, az iskolaudvarok felújításának engedélyezése ezekről döntött a képviselő testület június utolsó csütörtökén. Határozott még a Grémium pályázat lezárásáról, a sportpálya felújítási programhoz való csatlakozásról és a kedvezményezettek ingyenes úszását biztosító szerződés megkötéséről is. Viktor a Zsolt képviselő napi rendelőtti felszólásában a Bayer Construct ZRT elleni jogi fellépés előkészítésének helyzetéről érdeklődött, mert a képviselőtestület által megszabott határidő június 30-án lejár, illetve gimmáról lejárt. A képviselő arról érdeklődött a jelzőtől, hogy 30 után elküldi a képviselőnek a teljes jogi szakmai értékvizsgálati anyagot és a peres beadványokat, vagy rendkívüli testületülésen tájékoztatja tájkoztatja a grémiót. Dr. Tiba Zsolt jegyzőválaszában kifejtette az önkormányzat által megbízott iroda, csak néhány hét múlva tudja leadni az anyagot, mert egy külső szakértőtől kért véleményt annak megállapítására, hogy lett a perben igényelhető összeg. Horváth Csaba polgármester kihangsúlyozta, az igazságügyi szakértő értékelése fontos eleme az anyagnak, ugyanis vizsgálja az összes előzményszerződést ennek alapján konkretizálható az önkormányzat követelése, ezt részint látni fogják majd az önkormányzati TV adásából részint reflettel részletesebben Horváth Csaba polgármester. A képviselőtestelet rendeletet hozott a tanuló és hallgatói jogviszonyon rendelkező zuglói fiatalok bérlet támogatásáról, A jogszabály alapján szeptember 1-től a jogosultak a budapesti közösségi közlekedési eszközök ebay bevételére jogosító bérlet megvásárlásához. Fognak kapni. A támogatást azok a 14 és 25 év közötti alap, közép és illetve felsőfokó oktatás intézmény nappali tagozatán tanuló diákok vehetik igénybe, akik zuglói állandó lakcímmel rendelkeznek a jogosultságukat érvényes diákigazolványjal vagy iskolalátogatás igazolással tudják bizonyítani, illetve igazolások van a hallgatói jogviszonyukról. A testület arról is határozott, hogy 2024. október 1-től 2025. május 31-ig meghosszabbítja a BVSC zuglóval 2013-ban kötött ingyenes úszásra vonatkozó szerződést. A sportegyesület tapasztalatai szerint évi 30 ezer alkalommal veszik igénybe a szolgáltatást, amelyre a zuglói nyugdíjasok, az önkormányzati képviselők, valamint a polgármester hivatal a dolgozói is jogosultak. Itt szeretném elmondani, hogy maga az adás úgy készült, hogy egy sor dologról kérdeztem horvát Csabát, és ezekhez mind volt mellékelve az önkormányzati TV-ből egy-egy részlet. Már befejeztük a beszélgetést, amikor emlékeztetett engem arra egy visszahívással Horvács Csaba polgármester, hogy olyan is van, amit ő szeretne megemlíteni, és nem én hoztam szóba. Ilyen volt a diákbérlet, amelyről most olvastam fel egy ismertetőt a zuglói lapok alapján, de ez, úgy csatlakozik majd a műsor végén az egész beszélgetéshez, hogy lehetséges, hogy lesz benne egy kis bukkanó, ami abból adódik, hogy mi már egyszer befejeztük, ekkor visszaívott bennünket a polgármester úr, és ez a rész, ami a diákbérlettel kapcsolatos, így kapcsolódik a mai anyag, a mai törzsanyaghoz. A Grémium tulajdonosi hozzájárulását adta a Középesti Tankerületi Központ az tulajdonában álló Zuglai Köznevelési Intézmények iskolaudvarán felejétást, felújítást végezzen. Erről is szól, a mai összeállításunk részletesebben. A határozat alapján a nyár folyamán a Városlegeti Magyar Angol két tanítási nyelvű általános iskola, a Zuglói Hajós Alfréd Magyar Német két tanítási nyelvű általános iskola, a Zuglói Hermanottó tudásközpont Tudás Központ általános iskola, Hunyadi János énekzenei nyelvi általános iskola, a Németi Imre általános iskola, a Szécsi István általános iskola és a Zuglói Heltai Gáspár általános iskola udvara újulhat meg. Horvácsova polgármester tájékoztatta a képviselőket a legutóbbi testületülés óta eltelt időszakba hozott döntéseiről. Mint elmondta, a Magyar Úti Pályán az Orange Rem Gördezka Gör rollerpálya életveszélyesé vált, ezért kezdeményezt annak elbontását. Ezen túlmenően szeptember 30-áig meghosszabbította a BVSC zuglóval a szőnyi úti útszadában ingyenes úszás biztosító megállapodást. A képviselők nem fogadták el a zuglói városgazdálkodási közszolgáltató ZRT 2023 szóló beszámolót. Végül a pályázatok. A képviselőteslet lezárta az zuglói egyesített bölcsők számára élelmiszer és fűzési alapanyag beszerzésére kírt közbeszerzési eljárást. A grémium érvényesnek nyilvánította a Gujás János és társa kft. baronfi és tőkehús, illetve húskészítményekre, valamint a pék és cukrászati isérti kenyér és pékáról benyújtott pályázatát is hozzájárul. Az adásvételi kereszszerződések megkötéséhez két területre nem volt eredményes a tendert, ezért új eljárást kell indítani. A testület elbírálta a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok egyházi, civil, egyházi célú civil szervezetek idei programjainak és zuglói működési költségeinek támogatására kiírt pályázatot is. Az önkormányzat felhívására 49 szervezet vett részt a tenderen, közülük hárman nem részesültek támogatásban. A Grémium támogatta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályafelújítási programjába való részvételre, és megszavazta a tenderhez szükséges bruttó 2,6 millió forintos önerőt. A városvezetés sikeres pályázat esetén a támogatásból a BVSC Szőnyi úti shop levő 20x40 méteres pályát szeretné rendbehozatni. A képviselők végül jobban hagyták a tököli út 80 száma alatti összesen 618 nézetméter alapterületi étterem és raktár bérbeadására vonatkozó javaslatot és a pályázati felhívást. Kérem felsorolni a különböző rendezvényeket, szomszédünnep piknik, testvérváros, intézményi piknik, civilek utcája, patakfest, stb. És, és mindezeknek a költségvetését, tehát mondjuk mennyit költöttek melyiknél színpadra, fellépőkre. Kérdezném, hogy ha a 24-es kerületi rendezvény naptárban, ha volt egy ilyen, és elfogadtunk ilyet, akkor melyik szerepelt ezek közül? Mindösszesen mennyi volt ezen rendezvények költségvetése? A cserepes Kft. volt a megrendelő, vagy a kabinett, és hogyan lettek ezek a szomszéd ünnepek sokszor megkettő sorrendben és gyorsasággal meghirdetve. Az éves rendezvényekre szánt büdzsé, amely a cserepes Kft nek van, ebből mennyit vitte ez, és be voltak ezek tervezve. Hány önkormányzati és önkormányzati céges dolgozó lett ezeken a hétvégi napokon behívva, munkavégzésre kötelezve, és milyen módon lettek ők kompenzálva mennyi plusz bérköltség kelletkezettek éppen. Hány olyan rendezvény volt ezek közül, amelyik 2022-23 években nem kerültek megtartásra, vagy nem ilyenkor szoktuk ezeket megtartani. Kiemelném a civilek utcai rendezvényt, amelyet mindig ősz közepén tartunk, és most megkölkentő oda június 8-ra sikerült tenni. Kidöntött erről, kikérte a Cserepes Kft-t, hogy ezt ilyen módon rendezze meg Választás előtt egy nappal. És az utolsó kérdés, hogy az önkormányzat az összefogászuglóért egyesületet javasolta a főváros Prokultúra Urbis közalapítvány számára egyedüli zuglói rendezvény tartására. Kidöntött erről. Tisztában voltak-e vele hogy egy választási rendezvény szponzorál a főváros 6,5 millió forinttal? Köszönöm szépen! Mindenre meg fogja írásban kapni a választ. Egyébként az utolsó kérdése, de ez csak tényleg az emlékeim szerint, hogy ez menet közben derült ki. Tudomásom szerint ez egy közvetlen pályázat volt, tehát nem az önkormányzaton keresztül történt ennek a pályázati részvétele. Tehát az önkormányzatnak nem kellett ajánlani senkit, mert minden civil szervezet közvetlenül pályázott a fővároshoz. Persze. A... Úgy, tehát én úgy láttam, hogy minden egyes ilyennél volt egy táblázat, alatt volt, hogy a melyik önkormányzat ajánlja, és itt a Zuglói önkormányzat ajánlotta ezt a céget. Mások nem is tudhattak, tehát mondjuk a mi egyesületünk például nem tudott volna pályázni, mert nem is tudtuk, hogy ilyen van. A Zuglói önkormányzat kötötte össze az Összefogás Zuglóért Egyesületet a fővárossal. Hát én nem tudom, hogy az a rendezvény volt-e 6,5 millió forint, de akkor nagyon drága volt. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönöm a mai részvételt, és kellemes nyarat kívánok. Te ennek a rövid három percnek tulajdonítottál-e akkor bármilyen jelentőséget, hiszen aki látni fogja majd ezt a részletet, és látni fogják, te végighallgattad a képviselőt, majd azt mondtad, hogy mindenkinek jó nyaralást, vagy jó nyarat kívánsz. Uh -huh. Igen, és hogy írásban meg fogjuk kapni majd a, a választ. Mehetünk-e tovább? 19, igen, egyhangú elfogadva. Viktor a képviselő úrnak adom el a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestvér, tisztelt polgármester úr! Ö, olvasni fogom, hogy nehogy véletlenül teret adjak magamnak a ventilálásra és egyéb politikai megnyilvánulásokra. Ugye, mint tudjuk, a 252-es határozatunk az... Kettő évvel ezelőtt kellett volna, hogy elkészüljön, de most három nap múlva újra ez volt az utolsó határidő, hogy a bayer kapcsolatban elkészüljön ez a határozat. Megkérném jegyző urat, hogy minden képviselőnek legyen szíves elküldeni 30. után a teljes jogi, szakmai, értékvizsgálati anyagot és a peres beadványokat. Kérjük egy rövid vezetői összefoglalást és javaslatot a pároldalban elé tenni az anyagnak. Értelmezésem szerint a 252-es önkormányzati döntés nem csak a peres anyag elkészítéséről, de a beruházás elleni fellépésről is szól, tehát polgármesteri aláírással rögtön, akár július elején is benyújtható a bírósági kereset. Annak érdekében is hogy a beruházóval való tárgyalási pozíció a bíróság előtt induló ügyel erősebb lehessen, ami jobb lehetőséget jelentene az önkormányzattal való peren kívüli megegyezésre is. Mivel 15-20 milliárd forintról ö, ö, is elérhető a szerződésérték, az ügyet kiemelten sürgősé teszi ez a tény. Kérjük a tisztelt jegyző urat, ha álláspontomtól eltéren mégis szükségesnek tartaná a benyújtásra egy újabb k képviselőtestületi határoz döntést, akkor azt jelezze most, mert mindent megteszek egyéni képviselőként, hogy képviselőtársaim figyelmét felhívjam az ügy sürgősségére, és ez ügyben egy rendkívülés összehívását is kezdeményezem még július első felére, hogy polgármester úr be tudja adni a peres anyagokat. A kérdésem jegyző úr felé jegyző úrnak szól, hogy meg Megküldi-e nekünk 30. után a képviselőknek az összes ide vonatkozó anyagot, ahogy a határozatban szerepel, vagy egy, egy rendkívüli testületi ülést sem szeretné ezeket bemutatni? Köszönöm. Jegyző adom meg a szót. Igen. Tisztelt képviselő, tisztelt testület! A... Hangom nem csak a, a, a kötelező tisztelet miatt ilyen bársonyos vannak egyéb oka is, ezt el, kérem értsem meg. Mai napon, ma be, ö, tehát ugye abban az ügyben egy külső szakértői munka van folyamatban. Ö, most a főbb kérdéseket nem említem, de adja magát. Egy, Van-e mit, nem összefoglalva, van-e mit keresnie, követelnie egy esetleges perben az önkormányzatnak? Ha van, akkor annak mi, a, mi az összegszerűsíthető része, vagy egyébként esetek, mi mást követelhet. Tehát magyarul mi az, ami bele tud kerülni egy konkrét érvényesítési folyamatba, így nevezzük a, a, a, a PERT tulajdonképpen. Ma reggel beszéltem a, a, a, a, az irodával, nekik van már formálódik a vélemény, de nincs kész, néhány héten belőle ígérte, hogy leteszik a kész anyagukat. Ugye, nekik még egy szakértőt be kell, szakértőit is kell alkalmazniuk, mert hogy ad is az önkormányzat kérése volt, ez polgármester úr kérte az előzmények alapján nyilván, hogy adjanak összegszerű értékelést, vagy, vagy igen, tehát. Hogy, tehát ö, ö, nem tudom, hogy a vagyonértéke is a legjobb, tehát adjanak szakértői értéket, értékeli összeget, összegben kifejezett értéket, na, bocsánat, a beruházó korábbi vállalásaira, ö, és annak nyilván ugye az egy akkori érték lehet, és annak a, a valamilyen jelen értéken való ö, kifejezésére. Ö, abban nem nagyon tud még a szakértő mit mondani, hogy, hogy mint a jogi szakértő, kérek, hogy az egyéb bevont ö, ö, szakértő az mit fog tudni meghatározni a régi beruházások régi ö, ö, módon vagy szinten meghatározott tartalma miatt. Na de ez, tehát ez még, tehát ez, ezek azok, amik még hiányoznak. Ehhez képest azt tudom mondani, hogy ahogy a, az anyag elkészül, mondjuk én. Ö, ö, ha ez a kérés, azt nem tudom, hogy meg, érdemesen megküldeni mindenkinek, de rajtam nem úlik, én a megválasztatói polgármester úrnak gondoltam megküldeni. Ez egy elég komoly stratégiai, döntés előkészítő anyag egyelőre, de nekem nincsen semmiért akadályoznom, hogy a, a képviselők ezt olvassák, csak gondoljon bele, hogy, hogy még nem tudjuk, hogy mi a tartalma, és nem biztos, hogy nagy előnyt vagy nagy hasznot hajt, hogyha széles körben ismerté válik úgy, hogy nem kötelező. E, pont. De a lényege a válaszámnak az az, hogy a, a jogi szakértővel beszéltem, hogy néhány hét, hét múlva tudják tenni a véges anyagot. Tehát elvileg az fizikailag e, e, akkor rendelkezésre fog állni. Köszönöm szépen. Mm. Elvileg nem ez a műfaj, de Annyival egészíteném ki, amit egy jegyző úr elmondott, az igazságügyi szakértői értékelés egy fontos eleme ennek a munkának. Tehát van egy jogi lába, ami vizsgálja az összes előzményszerződést, és az alapján az önkormányzati követeléseket. És van egy értéke, amit igazságügyi szakértőnek kell megállapítania, hogy a korábbi vállalásoknak mi a jelen értéke, ami adott esetben a PER tárgyát képezheti. Tehát, hogy ez nyilván nem egy hasra ütésszerű szám, hanem igazságügyi szakértővel kell alátámasztani, mert különben mondhatnánk bármit, csak az a bíróságon nem állja majd a helyét. Nyilván akkor fogunk tudni tovább lépni, hogyha a úr megkapja, és mondjuk vezetőként én is megkapom ezt az anyagot, és nincs kifokásom az ellen, hogy megkapja az október 1 aktuális új vezetés is, tehát ha megkapjuk az anyagot és látjuk, hogy mi van benne, utána lehet dönteni a további sorsáról. Tehát előre, előre ez nehéz lenne. a szó. Nagyon-nagyon csalódott vagyok, ugyanis június 30 volt a határidő az újabb határideje, amit két évvel ezelőtt kellett volna megtenni. Egy pár hetet kérek még. Én akkor jól értelmezem, hogy a jogi háttér az megvan, csak a számok vonatkozásában a a szakértők ezt, ezt számolgatják még, hogy mennyi lehet az előzmény szerződéseknek az összege, stb. stb. Nem tudom, megint három 4 év nem volt elég, tehát én nem tudom, hogy az a pár hét az mennyi, a pár hét az kettő hét. Jó, kettő hét, oké, köszönöm. A testület adott egy feladatot hogy az előzmény ez a bajer uh -huh. városközpont beruházásról szól, ugye nem, nem bajer elindult, ez még mondóként meg mindenféle egyéb, egyéb nével szerepelt. 2006-ban, amikor eladnák az akkori önkormányzati vezetést, tehát 18 évvel ezelőtt meghatározták, hogy milyen fejlesztést kívánnak ott, tehát egy városközponti fejlesztést, illetve annak az főparamétereit. paramétereit. Akkor még egy hatalmas plázáról volt szó egyébként ezen a területen, tehát egy 100 ezer négyzetméter fölötti plázaépítésről volt szó. És mm. abban az eredeti papírban, szóva 4-es metróról, különböző fejlesztésekről, funkciókról. Most ezt követte több módosítás az elmúlt években, egyébként 19 óta, tehát az én, az én mandátumomnak a, a megnyilása óta nem volt módosítás a szerződésben. Egy TRS megállapodásra vártunk, erről tárgyaltunk, hogy akkor... Ez a területrendezés szabályzat. Így van, tehát hogy lezárva ezt a, ezt a privatizációs szerződést, hogy egy TRS-szel zárnánk a végleges állapotot, hiszen most már lehet tudni, hogy mi az, ami épül, és... Azt is meghatároztuk, hogy ezért cserébe mennyi fizetni valót várunk a, a beruházótól az önkormányzat részére. Miután a testület egy része ebből egy jó ideje már politikát csinált, és nem racionális tárgyalási metódusok követték egymást, ezért politikai megrendelések jöttek, például, hogy akkor tárjuk föl, hogy hogyan peresíthető az önkormányzat igénye. Nyilvánvalóan előtte azért el kellett jutni oda is, a peresítés előtt, hogy jó-jó, de mi az igény? És ennek a meghatározására, hogy mi az az igény, amit az önkormányzat jogosan határoz meg, ahhoz meg egy jogáscsapat, illetve egy igazsági szakértő felkérését tartottam szükségesnek, mert ugye ez nem egy bemondásra történik, tehát ha az ember bírósághoz akar fordulni, akkor pontosan meg kell határozni a, a követelés összegét. Bírósághoz azért fordul az önkormányzat, mert egyébként az már teljesen világos, hogy ez perenkívül ilyen egyesség nem fog születni? Nem, hát ez meg a másik fele. Tehát, hogy ez, ez, ez a része meg a, a képviselői butaság, hogy azért egy önkormányzatnak, de bármilyen félnek, tehát bármilyen jogi félnek, törekednie kell perenkívüli megállapodásra. Bíróságra az ember akkor megy? akár önkormányzatként, akár magánemberként, ha már nincs más Ez állapotása. teljesen világos. Most folynak-e tárgyalások a Bayer és az önkormányzat között? Nem folynak. Nem folynak tárgyalások. A Bayernak volt egy ajánlata, ami körülbelül 3 milliárd forint készpénzt, tehát átutalt készpénzt, illetve ezen kívül egy durván 10 milliárd forint értékű infrastruktúrafejlesztést takar. Ez volt az ő ajánlata, tehát durván ez a 13-13,5 milliárd forintnyi érték. Ehhez képest én az önkormányzat nevében, amikor utoljára még tárgyaltam velük írásban, én 3,5 milliárdot kértem, hogy követeltem a 3 milliárddal szembe. Tehát tulajdonképpen van egy félmilliárdos véleménykülönbség a beruházó és az önkormányzat jelenlegi álláspontja között. Persze, a kerület eh, nagyon felkészült képviselői közül néhányan azt mondták, hogy de hát nem is ennyit kéne, nem 13,5 milliárdot kell követelni, hanem egyenesen 30 milliárdot, 20 milliárdot, 17 milliárdot. Tehát, hogy hogy mikor mennyi, de ennek az alátámasztására ők nem állítottak föl semmilyen. Oké, de az az összeg, a... amiről te beszélsz, azzal kapcsolatban most nem folynak tárgyalások, de fognak-e folyni tárgyalások, vagy ez teljesen nyilvánvaló, hogy ennek bíróság előtt lesz a helye? Tehát én nyilván azért tárgyaltam, mert abban hiszek, hogy tárgyalásos úton jobb eredményt lehet elérni, mint per útján. Igen. Ez az én, ez az én hitem, és mondjuk 30 éves tapasztalatom a kollégák, most így a, a hangos más véleményt képviselő kollégák, meg azt mondják, hogy szerintük eh, majd a bíróság az úgyis mindig mindenben nekünk ad igazat, eh, és elég, hogyha egy peranyagot elkészítünk és beadjuk a bíróságra. De hát nyilván a bíróság is meg fogja kérdezni, hogy megtettünk-e mindent, hogy a bíróságon kívül rendezünk. Ebben neked igazad van, de hivatkozás de. volt a képviselőtestületi ülésen és ebben a cikkben is arról, hogy volna valamilyen peres irat, amit egyébként már el kellett volna készíteni június végéig. Ez micsoda? Na most nem nekem kellett volna elkészítenem, hanem a jegyzőnek, ugyanis a polgármester sem ilyen peres okay, nem Oké, rendben készít, van mert ő nem jogász, okay. hanem polgármester. Ez mi? Viszont, viszont én kiadtam a megrendelést a, a jegyzőnek hónapokkal ezelőtt, és ő is kiadta a megrendelést ez alapján. Tisztázuk ha július elsője van, igen? Július elsője van. Nyilvánvalóan, illetve nem tudom, nyilvánvalóan -e, de nekem is úgy tűnik, mintha nem készült volna el adott határidőn belül, de azért a, a strict határidők képest ez egy nagyon komplex feladat. Ennek azt kell vizsgálnia, hogy amit mi követelünk, annak mi a tartalma, tehát az előzmény szerződés, mert a bíróság, tehát nekünk úgy kell eljárni, mint ahogy a bíróság el fog járni. Ha mi elmegyünk a bíróságra, mondván, hogy mi többet akarunk, mint amit a, az ügyfél ajánl nekünk, akkor nekünk igazolnunk kell, hogy az eredeti szerződésből, forint fillérrel, kapcsolatban, ennyi jár nekünk, azzal szemben, mint amennyit ajánl. De ez a külsős iroda, amelyik meg, megkapta a megbizatást azzal kapcsolatban, meg hogy számítsa ki, hogy mekkora összeget követelhet az önkormányzat, ő ezen mióta dolgozik, mármint ez a külsős ügyvédiroda? Hát pontosan nem tudom, de szerintem olyan nagyságrendileg két hónapja, ha jól emlékszem. Van-e határideje az, az ő munkájuknak, függetlenül attól, hogy ez Tibazsajolti területe? Igen, mostanában mostanába kell szállítaniuk, úgy, úgy tudom, de ezt a jegyző tudja pontosan meghatározni, mert ő Ha ez elkészül, kell-e ezt rendkívüli, vagy normális képviselőtestületű ülés elé bocsájtani, vagy sem? Ugye az anyag azt fogja meghatározni, hogy ha az önkormányzott bíróságra viszi uh -huh. ezt az ügyet, akkor mi a jogi esélye? és mi a pénzügyi e, számon kérhetősége, Tehát, hogy me mekkora az összeg, érték, amit egyébként követelhet. Na most ezt a finoman jelezte, én ennél, sok, ennél többet nem tudok, e, mint amit ő elmondott a, a testületi ülésen, hogy mielőtt nagyon lelkesek lennének a képviselők, azért számoljanak azzal, hogy, mert hogy rögtön publikálni akarták annak az eredményét. Igen. De hát e, egy, egy önkormányzat, ha egy ilyen munkát megrendel, és annak adott esetben nem csak jó eredménye lehet, hanem rossz is, akkor nem áll érdekébe anélkül publikálnia, hogy meggyőződne róla, hogy ez az ő tárgyalási pozícióit rontja vagy javítja. Tehát, hogy nem az, nem az az első része, hogy az ember világ hanem az első része az, hogy kielemzi. Hogy kielemzi ki, milyen mélységben, hogy megvárja az új önkormányzati vezetés, vagy a régi elemziki. Nyilván én is el fogom végezni ezt a munkát. Át fogom adni az október elejétől várományos új vezetésnek is, hogy ők is végezzék el az elemzést. És hogyha ebbe tudunk valami közös pontra jutni, akkor közösen is tudunk lépni még, ők mind képviselők, én meg mind polgármester. Ha meg nem jutunk, akkor majd ők e, ezt viszik tovább, hogy gondolják e, október után. Magyarul ennek jelleg sztrikt naphoz köthető határideje nincs? Hát nincs. Az egészséges Budapest program keretében OT eszközök és bútorok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása. Kérdezem, hogy van-e észrevétel, javaslat nincs, akkor kérem szavazzanak. Nem láttam. 13, igen, 5 tartózkodás mellett elfogadva. Akkor a kérdést utólag, bár SMS szerint nem lehet föltenni, de én azt se hogyha közvetlenül odafordul nagy főigazgatóhoz, és fölteszi neki a kérdést, mert nyilván őt érinti. Parancsoljunk. Itt 177 millió forintos közbeszerzést próbálunk lebonyolítani, és ezek hasznos és fontos dolgok. Az a kérdésem, hogy a rendelkezésünkre álló 400 millió forint további részével mi történik, és ez nyilván nem a főigazgatót érinti elsősorban, nem a kerületet. A főigazgató úrat érinti, mert mi átadtuk a, a forrást, Megbíztuk vele a főigazgatórat, hogy határozzák meg mind az eszközöket, mint a beruházásokat, ami a 400 millió forintból kitelik, és ennek megfelelően végrehajtását is a főigazgatóra bíztuk. Tehát ugye nem az ERT-t kértük fel a szokásos beruházói feladatok elvégzésére, hanem a, a főigazgatóságot. Öné szó. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt. Testület. Valóban ezt az esz fogja lebonyolítani a teljes összeget. Azért kellett behozni testület elé ezt a csomagot az egészből, mert a 100 milliós forint értéket meghaladja, hogy testületi jóvágyás is kell a folyamat elindításához. Egyébként a többi terület a kormányrendelet szerint, ami ezzel kapcsolatban kijött, a többi terület az a, a felújítás, az bruttó 100 milliót nem éri el, azt mi fogjuk levezényelni valóban a szabályoknak megfelelően. Elsősorban a Hermine úti részlegen a beteg, beteg mellékhelyiségeket érinti, illetve az őrsön egy fő ö, ö, gépészeti csőcsere lesz ebbe be, ö, téve. Ezen kívül IT beruházás lesz kb. 40 milliárd értékben, és a maradékból pedig olyan nélkülözhetetlen bútorokat veszünk, amik a betegellátás során szükségesek és már elhasználódtak. Tehát így jön ki a brutó 400 millió, és a teljes rendszert azt mi bonyolítjuk le, ezt a részét egy közbeszerzési iroda bevonásával. Köszönöm szépen! Hát az egészséges Budapest program keretében arról döntöttünk a javaslatomra még korábban, hogy ezt átadjuk az ESZNEK, tehát az Újrói Egészségügyi Szolgálatnak és ők bonyolítják le az eljárásokat, például egy 160 milliós közbeszerzési eljárást, és miután egy értékhatárt meghaladt ez, a, ez, a, ez az összeg, ezért kellett bejönnie a elé jóváhagyásra, amit meg is tettünk. Mi haladta meg, és mire vonatkozom? Ezek különböző orvosi műszer és eszközbeszerzések, amelynek egy közbeszerzésével kapcsolatban egy értékhatárt meghaladt, és az értékhatár, meghal a 100 millió forintos értékhatár fölött, ha jól emlékszem, ott viszont mindenképpen képviselő testületi óváhagyásra kell hozzá, amit megadtunk. A támogatás felhasználásának határideje az ennek az évnek a legvége. Ezt a 400 millió forintot ez a mostani képviselőtestület illetőleg te fogod tudni -e még hasznosítani, vagy ennek egy része áthúzódik október elsője utánra? Hát ennek nincs jelentősége, mert december 31-ig kell elszámolni, tehát hogy azért ezekbe a beruházásokban, meg más beruházásokban se az önkormányzati ciklusokat méricskéljük, hanem az évfordulókat, illetve a szerződéses kötelezettségeket, ezzel a támogatással egy, egy elszámolási határidő változást követően nekünk december 31-ig kell elszámolni. Nem látok ma olyan akadályt, ami ezt nehézétenni. A következő az önkormányzat tulajdonában álló helyiség bérbeadása Miskolci út 141-145. Horváth Zsolta, a polgármester úrnak, adom el a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Szeretném felhívni azért a testület testet figyelmét, hogy itt egy olyan intézményünkről van szó, aki 2011 óta bérlője ennek az iskolának. Ugye volt egy Covidunk, ami sajnos ugye a pályázat kiírását megnehezítette, nem tudtunk új pázatot kírni, illetve nem készült fel az évke arra én azt gondolom, hogy a pályázatot előkészítse, és a Covid utáni időszakban írja egyből a pályázatot. Ezért most már több mint egy év telt el, hogy a pályázat dezárása megtörtént. A bent lévő Alapítvány iskola is adott be ajánlatot, és az új pályázó is azonos szinte forintra pontos ajánlott 3,5 millió plusz ráfát. Ezáltal ugye liciteljárás kellett lefolytatni az ba ahol az új pályázó 200 forint forinttal magasabb összeget ajánlott. Ez azt eredményezi, és sajnos arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon sok olyan intézmény van a kerületben, akinek lejár a BRT szerződése. Nyilván szeretné folytatni intézmények esetében teljesen más, hogy kell azt gondolom kezelni, mint egy gazdasági társaság, vagy egy bármilyen cég, aki bérelni szeretne tőlünk helységet. Ez az iskola ugyanúgy hogy folytatni szeretné tovább a, a, az oktatási tevékenységet, viszont a rendeletünk akkoriban nem engedélyezte, hogy tovább hosszabbítsunk. Én azt gondolom, hogy ezt figyelembe kell majd venni, mert lesz még olyan iskola idén is, és lehet jövőre is, akinek szintén le fog járni a szerződése, és ugyanúgy ki kell érni az új pályázatot, ami eredményezheti azt, hogy esetleg egy olyan intézmény, olyan pályázó, jön, mint a Nemzeti Oktatási Központi Alapítvány, akinek mondjuk a havi tandíja több millió forintos tandíjat jelent, és itt mondjuk a táncmovészeti esetében, Ugye egy alapítvány iskola, aki igazából háttányos helyzetű gyerekeket is oktat művészeti képzésre. Én azt gondolom, hogy ennek értéke van a kerületben, úgyhogy 11 éve bérlünk, és együttműködési megállapodás is van velük. Éves szinten több tíz eseményen lépnek fel önkormányzati eseményeken. Itt azt néztem, hogy a hatázati javaslatban az EVK véleménye is az, hogy új béleti kell lefolytatnunk e tekintetben, és mindenképpen megvédeni a bent lévő intézményt, és nem egy olyan gazdasági szereplőt beengedni a rendszerbe, aki azért, mert több tandíjat tud beszedni a diákoktól a jövőre nézve, akkor jöhet bárki, ennek az iskolának értéke van, több mint 15 éve itt van a kerületben, sőt 20. Én azt gondolom, hogy ha szeretné folytatni a tevékenységét és rendeleti problémák miatt nem tudtunk velük hosszabbítani. Én a rendeletit is át kéne tekinteni, hogy más iskola se kerüljön ilyen helyzetbe. és nem gondolom, hogy itt e, e tekintetben új iskolát kellene létesíteni egy megnévőben. Természetesen szerintem arra kellene törekedni, hogyha van olyan intézményünk, van olyan épületünk, ahova új intézményt tudunk létesíteni, természetesen pályázzák meg. Nagyon szívesen várunk más iskolákat is a kerületben, főleg nagy nevű, én azt gondolom, hogy, hogy ugyanúgy elismerésre méltó a Nemzeti Oktatási Központi Alapítvány tevékenysége is, de egy, egy meglévő iskolát szeretnének most utcára tenni ezáltal. Én azt gondolom, hogy ezeket egy üres épületben ugyanúgy el lehetne helyezni, és ezt vigyelembe kell venni, és azért kérem a képviselő képviselőtestületet, hogy a szavazásnál ne támogassuk a pályázat megkötését a nyert pályázóval, hanem gondolják át, és a jövőben a vezetés, hogy milyen megoldást tud majd kitalálni azokra az intézményekre is, akik majd hasonló helyzetbe kerülnek. Úgyhogy én szeretném kérni, hogy ezt gondoljuk át, és nézzük meg a jogi lehetőségeket is, mert sajnos a mulasztás az nem csak a BTS tekintetében volt, hanem a mi részünkről is, hiszen azért egy év elteltével sajnos hagytuk azt az állapotot, hogy nem zártuk le a pályázatot, és, és most itt tartunk, hogy egy év után még mindig nincs az iskolának érvényes béleti szerződése. Úgyhogy kérem azt, hogy ezt most a mai napon ne támogassák. Köszönöm. A fölhavasnám a határozati javaslatot. Budapest főváros 14. kerület Zugló kormányzata képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Miskolci út 141-145, Irosvai 116-118, Szobor 89.91 91 szám alatti szám alatt elhelyezkedő, tulajdonlap szerint 4028 négyzetméter alapterületi kivett általános iskola megnevezésű ingatlan bérbeadás útján történő Hasznosítása tekintetében kiírt nyilvános pályázatra, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a bérleti szerződés megkötését megtagadja Nem mond ellent annak, amit a polgármester úr elmondott, ez a javaslat, ez nyilvánvalóan egy új pályázat kiírását fogja szükségessé tenni. Ez az indítvány várnai képviselőről szó. A dolog ez nem ennyire egyszerű, mert itt ugye az előterjesztés harmadik oldalán le van írva, hogy ez az iskola, ez 51 millió forinttal tartozik bérleti díjjal, és ugye ezt nem egy hét alatt halmozták fel, meg nem is egy év alatt. Van egy szerződés hosszabbítás 2023. februárjában, amikor szintén elfogadták a 3,5 milliós béleti díjat, és szisztematikusan a havi 750 ezer forintot fizettek. Tehát... Én nem is értem, hogy hogy hosszabíthatunk velük egy évvel ezelőtt szerződést, amikor már akkor is tartoztak nyilván vagy 40 millióval, és erre semmi fajta említést nincs az előterjesztésben. Tehát, hogy hogy adhatnánk bérbe egy olyan iskolának, amelyik láthatólag nem akar annyit fizetni, mint amennyi amennyiről megállapodtunk. Tehát van egy, ha ugyanezt csinálná egy bármelyik önkormányzati lakásbérlője, akkor nyilvánvalóan valóan nem hosszabítanánk vele szerződést. És nem arról van szó, hogy Covid idején megakadtak, mit én, valamennyivel, mert, mert nem, tehát hogy volt egyfajta ilyen viszmajor, hanem láthatólag, ugye most már nagyon messze van a Covid, most sem fizetnek annyit, amennyiről szó van. Én nem tudom, hogy az iskola ez mennyivel külön, mint amelyik pályázik, de az, hogy egy 4000 négyzetméteres épületet 750 ezer forintért bérelnek, miközben a béleti díj 3,5 millió, és ezen így átnézünk, és 51 millióst, az ez, ez ugye, mert nem gazdag. 51 millió forintot nem hagyhatunk az ablakban. fajta leírás nincs arról, hogy ez 51 millió forint kínlevőség ez miként lesz kezelve. Tehát szerintem az, hogy az Zuglói ZRT ezt nem jelzi a testületnek, hogy bocsánat, itt 40 milliós kintlevőség van, bocsánat, már 50 millió a kintlevőség, és úgy csinálunk, hogy ez nem lenne, és, és akkor a apolgármester úr érve miközben tartoznak nekünk 50 millió forinttal lesz szerintem egyáltalán nem normális. Én nem tudom, hogy ez milyen értéket képvisel az iskola, de hogy ez így nem, nem lehetséges. Tehát, hogy anyagilag is nem is értem, hogy itt kázi mi hűtlenkedelést csinál az érté, vagy az önkormányzat, hogy hagy egy ekkora adósságot így ellebegni a semmibe. Tehát, ez, ez nem, tehát, hogy én szeretném, ha kapnánk egy, egy beszámolót arra, hogy ez hogyan jutott idáig, hogy hányszor szólítottuk fel őket arra, hogy a bérleti díjat rendezzék. És ez egy, egy ilyen iskola, ez egy kereskedelmi vállalkozás. Tandíjat szednek be, tantermeket kiadnak, autós iskolának, ennek, annak, amannak. Meg hát amikor öt évvel ezelőtt ők ezt bérelték, ők tudták, hogy ennyi a béleti, aláírták a szerződést. Egy évvel ezelőtt szintén aláírták a szerződést, és én nem látom, hogy az, hogy az ERT beszedné a béleti díjat, amennyi nekünk jár. Lehet erről tárgyalnia, megszorulnak, bejöhet, nyilván volt már ilyen kérelem, de hogy itt ennek semmi nyoma nincsen, úgy csinálunk, hogy ez nem lenne. Ez szerintem így nem normális egyáltalán. Tehát, hogy ezeket, ha bejön a következő dolog, a következő előterjesztés, ennek az 51 milliónak a rendezéséről kell egy komoly anyag? Nem tudom, ez egy cég, ki kell fizetniük, amivel tartoznak. Köszönöm. Annyiban árnyalnám, hogy járt már ez az önkormányzat előtt, hogy most pontosan hány hónappal ezelőtt, szerintem fél éve, de lehet, hogy nyolc hónapja, mert a halmozódás az a sikertelen pályázatokból adódott. Tehát amikor nem bérleti díjat, nem az eredeti bérleti díjat kellett fizetnie, hanem használati díjakra átállt, és egyébként egy részében ők vétlenek voltak, hogy miután sikertelen volt a pályázat az önkormányzat rendelete alapján, használati díjat kellett fizetniük, és azt nem tudták megfizetni. És fél év, 6-8 hónap el ezelőtt a testület döntött arról, hogy mint közhasznú és a kerületi gyerekek érdekében eljáró iskola egy jelentős bérleti díj kedvezményt fog adni neki, majd ha egyébként a pályázaton sikeresen szerepel. Ez nem tudom, hogy szerepel az anyagba, de biztos emlékszik, mert hogy ön minden ülésen itt szokott lenni, de ez, ez járt a képviselőtestületen, ezt szerintem egy egy hangulag elfogadta a képviselőtestület. Ezzel együtt ez egy súlyos probléma, de én azért óvnám attól magunkat, hogy elhamarkodottan, mondjuk egy iskola bedöntéséről, akármennyire is üzleti vállalkozásnak látjuk ezt kívülről, gyerekek járnak ide. Álmokkal, problémákkal, és nyilvánvalóan ön is szülő, tehát pontosan tudja, hogy ez mit jelent egy szülőnek, hogyha mondjuk most így június akár akárhányadikán közölnénk, hogy az iskoláik megszűnt szeptember egyel, Tehát, hogy ennek azért vannak egyéb jogi konzekvenciái is. Ez egy nagyon rossz helyzet, egy olyan... Egy olyan hézag, amit nem tudott az önkormányzat sem, és a, a vagyon pályáztatásról szóló törvény sem jól kezelni. Egyébként tettem lépéseket, de ez már az új vezetés dolga lesz, hogy a, a vagyon hasznosítási törvényről, tehát a nemzeti vagyonról szóló törvény egyébként korszerűtlen intézkedései belekényszerítik az önkormányzatot olyan folyamatokba, sok esetben normál vérleti jogviszonyokba is, ami nem piaci viszonyokat teremt. Azért van, hogy egy csomó üres üzlethelységünk van, mert a piachoz képest rugalmatlanabbul és relatíve drágábban adnánk bérbe. Ezek a tények. Tehát nyilván egy magánbérbeadó, sok mindenben tud rugalmasabb lenni, például jobban el tudja fogadni annak a beruházás mértékét, bérleti díjkedvezményt ad. Mi nem tehetjük meg, mi egy értékbeslés alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy ennyi a bérleti díj, és annál nem lehet kevesebb. Tehát ezek általános szabályok, ami egyébként az önkormányzati vagyonkezelést nagymértékben megnehezíti, de ez most már nyilvánvalóan pár hónap múlva az önök feladata lesz, és bízom benne, hogy jobban helyt fognak állni, mint ahogy ez nekünk sikerült. Horváth Zsolta a polgármesternek adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármestő. Azért annyival kiegészítem, hogy várni, úr, jó lenne, hogyha tényleg tájékozódna. 2011 óta van itt ez az intézmény, nem volt tartozásra Ez nagyjából egy éves felhalmozott emelt béleti díj, amit ugye e, már számlázni kellett nekik a béleti szerzés lejárta után. E, fizetik a rendes béleti díjat, természetesen e, önhibájukon kívül e, nem ismerik kell, hogy ilyen magas, magas béleti díjat kellene fizetni. Én azt gondolom, itt a rendeleti problémát e, kell rendbehozni, és mivel látszik a fizetési hajlandóság is, hogy fizetik a bileti díjat, valószínű, hogyha egy másik intézmény jönne, ők is jönnének a 70, mert ugye a másik intézmény is egy alapítvány, de teljesen egy bárki jönne, a 70%-os kedvezménye élnének. Nagyjából az intézmények esetében ezt az önkormányzat a testület meg is szokta szavazni. Felteszem azt a kérdést Árné úrhoz, mikor a jókaiba tüntetett, hogy az egyház ne át az iskolát hogy az egyház ellen, aki egy nagyon gazdaságilag, stabil lábakon álló intézmény lett volna, ott is azt mondta, hogy ne jön ide egy gazdag intézmény. Én is itt, az, itt nagyjából hasonló a helyzet, hogy egy olyan alapítványi iskola, aki hátrányos helyzetű gyerekeket oktat művészetre, minimális, tényleg egy százfős létszámmal nagyjából, egy 20-25 fős tanári gárdával. Most oda jön egy, egy olyan intézmény, vagy egy olyan teljesen mindegy, hogy most gazdasági társaságról beszélünk, akinek milliós tandíjak vannak, teljesen más fókuszú ö, intézménycsoport. Én azt gondolom, ugyanaz a helyzet most is, hogy rakjunk ki egy intézményt, mert jön egy, egy gazdagabb. Ugyanazt az ajánlatot tette mind a kettő, fél milliót, Plusz ráfát, ugyanúgy megfizeti, nyilván a 70%-os kedvezmény igénylése mellett gondolom, mert eddig is azt fizették. Nem volt tartozása az elmúlt 20 évben, ez az elmúlt egy év felhalmozása, és az el, én azt gondolom, az a mi kompetenciánk is sajnos, hogy ezt hagytuk ideig, és nem tudtunk akár rendeltet módosítani, vagy ezzel foglalkozni, hogy azért, mert egy intézmény amúgy szeretett volna szerződni, szeretett volna pályázni, csak a pályázatot nem írtuk ki, nyilván ez, ez egy egyéves egy huzavona. Nyilván szeretné rendezni a, a, a, a bélyeti szerződését, de azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy peres eljárásba fog majd megállap, vagy megállap, megállapítja majd a bíróság, hogy alapvetően ez az összeg amúgy jogtalanul kérje az önkormányzat, mert amúgy miért nem szerződtünk velük, miért nem írtuk ki a pályázatot, ez a mi felelősségünk lett volna hamarabb, be, ugye eljárni. Én szerintem ezt rendezni kell, és azért, mert egy iskola ilyen helyzetbe kerül, és jön egy másik. Higgyen, képviselő úr, majd a jövőre nézve lesz még ilyen intézmény, amikor van erről fognak tárgyalni, hogy, ki hogy kirakunk-e ki egy iskolát azért, mert jön egy, egy tehetősebb, egy teljesen más profilú intézmény, a kerületbe és akkor szüntessünk meg egy olyan intézményt, ami már 20 éve a kerületben működik. Önkormányzatnak rengeteg együttműködési rendezvényeken kapcsolata van az intézményen. Nagyon sok gyerekkel oda. Mit fogunk csinálni azokkal gyerekekkel, akik mondjuk elkezdték már az évfolyamot? Hova fogjuk őket tenni? Ön felmeri azt vállalni képviselő, hogy kirakjuk őket az utcára, és szeptemberben menjenek, ahova akarnak? Mert a gazdasági érdekeket néz egy intézmény esetében. Nyilván, ha üres lenne az épület, azt mondanám, hogy bárki pályázik rá, a legmagasabb ajánlat vigye. Akár lehet a csillagosség is, de egy üres intézményről beszélünk, egy üres épületről. Egy meglévő iskolát felvállalja, hogy utcára tesz 100 gyereket és 25 tanárt a mai helyzetbe? Köszönöm. A Juhász Pintér Mál úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A Zuglói ZRT véleményében ugye szerepel, hogy az ingatlan újonnan megállapított béleti díjon történő meghirdetésével javasolt új bérbeadási eljárás lefolytatni. Csak a teljes kép érdekében azt kérhetnénk, hogy ez a újonnan megállapított béleti díj hogyan alakul, arányul az eredetihez képest. Kérem Verzél, az a túrata válaszadásra. Köszönöm szépen, polgármester úr. Természetesen nincs akadálya, hogy a következő előterjesztésben szerepeltessük a mostani összeget is, és az új értékbecslés által megállapított összeget. Az új értékbecslés nem készült el, tehát arról az összegről egyelőre az ERT nem tud nyilatkozni. De ha ez a kérés, akkor mindkét összeget fel tudjuk tüntetni. Várnai képviselően, adom meg a szót. Hát ugye... Egyrészt nem tudjuk, hány gyerek jár oda, nem tudjuk, mit tanulnak, nem tudjuk, mennyi tandíjat fizetnek. Tehát ezekről semmi fajta anyag nincs. Általában, ha van egy testületi anyag, akkor az előzmények közt ott szokott lenni, tehát eleve csak ugye tegnap kaptuk meg, ha jól tudom, de hogy ott szokott lenni előzményként, hogy milyen tárgyalások folytak, hogyha egy évvel ezelőtt adtunk nekik valami fajta tárgyalás volt, én nem emlékszem rá, de hogy ennek itt kéne lennie, előzményként ekkor és ekkor így döntöttünk, ezek a tárgyalások folytak. Ez nincs becsattolva. A másik, ami viszont, ami be van csattolva, az egy 2023 februári szerződés, amit aláírt az iskola igazgatója, meg az Ugrói ZRT. Mert szerepel a 3,5 milliós béleti díj, és ezt aláírták egy évvel ezelőtt. Tehát nem mondhatták, ugye kérhették volna akkor is ugye ezt a 70%-os kedvezményt, ami járhat, hogyha olyan, olyan a funkciója, de hogy erről nincs szó. Tehát ők aláírták ezt a 3,5 milliós dolgot, majd szisztematikusan 750 ezeret fizettek. Szerintem ez így nincs rendben, és erről a testületnek kellett volna kapni egy tájékoztatót, tehát nem lehet felhalmozni 50 milliós adósságot. Mindezokat, amikor ön mondott, hát én úgy tudom, hogyha most egy messzebbről nézzük ez Zuglóban van a táncművészeti főiskola, van az Angol utcában szintén egy táncművészeti iskolánk, tehát ez nem egy egyedik képzés, nem tudjuk hány Zuglói jár oda, de ez egy magánképzés, ami kívül van az állami, normál rendszeren, nem egy általános iskola, nem tudjuk hányan járnak oda, tehát nem kell drámai képet festeni erről a dologról. Nem tudjuk mennyivel hasznosabb vagy haszontalanabb, mint a, a, mint a másik intézmény, amelyik szeretne idejönni, de láthatólag ők ezt a beletőját nem tudják, nem akarják kifizetni. Azért egy 4000 négyzetméteres épületet ne adjunk már oda 750 ezer forintért. Ma jachtot se lehet egy napra bérelni ennyiért, szóval most így túl, túlmenve ezen nem... Nem arányos ez a díj, amit ők fizetnek egy ekkora épületért. És amit nagyon kíváncsi lennék, hogyha náluk van ez az épület 10-20 éve, hogy akkor ők hogyan tartják ezt karban, hogyha ennyire nincs pénzük. Tehát ez egy nagy, hatalmas, nem is műemlék, de gyértékes, értékes, száz éves épület. Tehát ezeket szintén meg kéne vizsgálnunk, hogy az épület az jó kezekben van-e. És ha mindezeket láttuk, és erről bejön egy anyag mondjuk egy hónap vagy kettő múlva, akkor lehet gondolkodni, hogy melyik iskolára mennyire van szükség. Én emlékszem, annak idején 7-8 éve a Waldorf iskola ki akarta bérelni, és ugyanígy akkor is az iskola ragaszkodott hozzá, és láthatólag nem tudja fizetni a béreti díjat. Nem tudjuk, hány diák jár oda. Tehát, hogy nem, nem kell itt a dráma, hanem, tehát, hogy, hogy ugye nincs is leírva a válaszban, hogy mit akarnak kezdeni ezzel az 51 milliós kínlevőséggel. Tehát szerintem ez kicsit azért messzebbről kell nézni. Köszönöm. Horváth Zsoltal, polgármesterünk, adom el a szót. Köszönöm, gyors leszek, Rózsa András, úrnak. Azért fontolja meg, hogy véletlenül se várni, hogy László legyen az intézményekért felelős apogámester, mert megszűnnek az iskoláink. Köszönöm. Igen, ez a döntés, ez, ahogy felolvastam, nem arról szól, hogy kinyerjen nyerjen, hanem az eljárás eredménytelenségét állapítja meg. Kérem, ennek tudatában szavazzanak. 11 igen, 8 tartózkodás mellett elfogadva. Így a sürgősségig végére értünk, most jönnek az eredeti napi rendi pontjaink. Tehát lényeg az, hogy van egy iskola, ami ott működik, egyébként e, többségével hátrányos helyzetű gyerekeket e, tanít tánc, e, művészetre. Ez egy közéfokú e, oktatási intézmény, illetve általános és középfokú oktatási intézmény. És e, Hát rendkívül nehéz, nehéz körülmények között működnek. Ők jelezték, hogy egy bizonyos értéknél többet nem fognak tudni adni, mint bérlők az iskoláért. Van egy nemzeti vagyonról szóló törvény, ami meghatározza, hogy az önkormányzatnak hogyan kell meghatározni a bérleti díját piaci alapon. És van jogszabály arra, hogyha különösen hasznosnak tartja azt a tevékenységet, amit az iskola folytat, akkor akár 70% engedményt is Igen. kell biztosítani. Ezt egyébként az önkormányzat már korábban megadta ennek az iskolának, ha jól emlékszem, 6-8 hónappal ezelőtt egy képviselőtestületi előterjesztés formájában. De ettől függetlenül le kellett folytatni a pályázatot. A pályázatnak ma az lehetett volna az egyik eredménye, hogy eredményesnek nyilvánítja az önkormányzat. Jogilag teljesen rendben lett volna, eredményesnek nyilvánítja a pályázatot, és kilakoltatja a gyerekeket. Lehet, hogy ezt értettem fél, és végül is elfogadta a napi rendi pontot. Tehát e e és, e e be. és azt, azt, azt mert tulajdonképpen a jogi javaslat, meg a vármelyféle javaslat az, hogy lakoltassák ki az iskolát, mert hogy aki nem tudja kifizetni Igen. azt a véleti díjat, amit az önkormányzat gondol, akkor, akkor menjen el. Na most ez jó, csak hogy gyerekek vannak, családok vannak mögöttük, és hát a gyerekeknek azért az oktatáshoz fűződő joga, ami szeptembertől is egy jog, nagyon nehezen lenne kezelhető, hogy az önkormányzat egy ilyen típusú pénzügyi döntése miatt mondjuk kilakoltatnak egy iskolát, és átad egy másikra. Tehát én jogilag abszolút, abszolút megértem ezt a helyzetet, pró és kontra, tehát az új pályázó iskola helyzetét is értem, de az empátiám az nyilván egy picit nagyobb mértékben van a régi iskola mellett, É, és itt egyetlen egy jó megoldás lenne, hogyha nemzeti magyarról szóló törvény az több rugalmasságot adnak, Ilyen és ehhez hasonló esetekben. De ennek a megoldása, ez már a következő vezetésre a Értem is elnézést, hogyha tévedtem volna, de ha egyébként úgy van, ahogy mondod, akkor mi szükség volt az árverésre? Vagy milyen különbségnek kellett volna létrejönni az árverésen, ha annak egyáltalán volt jelentősége, ami megváltoztatta volna az önkormányzat vezetésének a hozzáállását? Nyilván az árverésen olyan árat kellett volna mondania a -e a jellegi tánciskolának, ami, ami versenyképes a másik fél által benyújtotta. Tehát ő, ha ugyanazt, az árat csak hogy érst, ha ugyanazt nyújtják be, akkor az egyiknek, miben van 70% kedvezménye, igen. akkor ő nyert volna. De ő még azt a 70%-kal csökkentett kedvezményes díjat is nagyon nehezen tudná fizetni, mert hogy az is egy kétszeres, nagyjából két és félszeres össze a korábbi fizetendőjéhez képest, és innentől válik nagyon nehézé a, a történet. De végül is a döntés az, hogy az marad, aki volt? Nem, a döntés az, hogy eredménytelennek nyilvánítottuk a pályázatot. Ez és volt az igen, elnézést, rosszul emlékeztem. Igen, eredménytelennek és, és, és nyilván lesz majd új pályázat. De ez már a a következő vezetésnek lesz a feladata. Oké, okay. ez mennyiben érinti az iskoláknak a hétköznapi működtetését? Tehát ez nem fogja zavarni egyébként egyik iskola működését sem, hogy ilyen mérvű időmúlás következik közben? Be? Se annak az életét, amelyik ott van, se az, amelyik szerette volna elfoglalni? Hát, ö, ha bárki el szeretné foglalni, annak azért az át, átfutási ideje az kb. egy év. A következő tulajdonosi nyilatkozat megadása iskolaudvarok felújításához a Középesti Tankkerület Központ részére. Horvé Ádám képviselősornak adom ő a Köszönöm szépen. asszonyt nem látom, és egyetlen kérdésem lenne. Az pedig azzal kapcsolatos túl a tulajdonosi hozzájárulásokon, hogy az iskola iskolaudvar csomag maradéktalan megújulásához szükség lenne egyetlen intézményben, a jókaiban az építési szabályzat módosítására, a zöld föleti mutató miatt itt tudni élik, a már elkészült terület, a sportpálya és a közösségi tér és a kettő közötti közlekedő a meglévő zöldfelületi mutató szintarányát tükrözi, és azt nyilván nem haladta meg, és ahhoz, hogy az iskolódvar maradéktanul megújuljon, a játszóeszközök alatti terület is, ahhoz erre lenne szükség. Ez az összes többi intézmény esetén egyébként lehetőséget biztosít az építési szabályzat, egyetlen indexálás egyetlen indexálással, és arra lenne szükség, hogy a jókainál is ez az, az indexálás meg legyen. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérni tájékoztatást. Ez most nem lehetséges, mert a főépítész iroda testületüleg egy termetésem vesz részt, ezért engedélyeztem a távomaradásokat, ez nyilván egy viszmajor egy visz helyzet. Szerintem keressen nyugodtan a főépítész asszonyt, és közvetlen kérjen tájékoztatást ebben. Más hozzászólási szándékot nem látok, kérem, szavazzanak. 18 igen egyhangú elfogadva. Itt most tulajdonképpen milyen engedélyek megadásáról, és milyen tevékenységről, valamint kinek a pénzéről van szó? Ugyanúgy támogatói pénzről van szó, mint a korábbi esetekben, legalábbis ez a formalitás, és további is felújításáról van szó. Tehát, hogy ebben a vonatkozásban nem történt semmi új információ. Oké, rendben van. Az a pénz, ami itt rendelkezésre áll, az egyébként semmilyen vonatkozásban nem érinti azt a pénzt, amely könnyen lehetséges, hogy peresítve lesz, mert hogy egyébként a pénzforrása ugyanaz a cég? Jogi értelemben biztos, hogy nem lehet ugyanaz a forrás, mert az önkormányzattól ilyen típusú hozzájárulást nem kértek. E és utólag nyilvánvalóan nem valószínű, hogy ilyet ha kérnek is, valaki megadna, tehát hogy ebben az értelemben nincs változás. Végül is az önkormányzat megadta ezt a tulajdonosi nyilatkozatot. Tulajdonosi nyilatkozatot igen, de nem annak fényében, hogy mondjuk lemondan egy később neki járó bevétel terhére. Mi lenne ez a később járó bevétel? Hát amire utaltál, hogy az önkormányzatnak más jogviszonyból van követelése a támogatóval, tehát a Bajára uh -huh. összefüggésbe, de ennek a kettőnek nincs szoros okokozati összefüggése. De ha jól értem, ez itt most egyébként között azért is mehetett, vagy folyhatott békés mederben, mert itt egy napirendi pont lett abból, amit korábban napirendi ponton kívül gondoltak és végére is hajtottak különböző iskolákban az udvarok, udvarok felújítását tekintve. Így van. Itt véget ért a beszélgetés Horváth Csavával, de nem tartottam be az ígéretemet, hiszen azt mondtam, hogy bármilyen kiegészítéssel akar élni, ami neki fontos, azt megteheti. Élt vele, visszaívott, most azt a részt fogják látni, ami itt hangzott el, ez ennek az interjúnak a záró része elnézést a figyelem megzavarásaért. Ezek voltak azok a pontok, amelyeket én tartottam szükségesnek. Milyen pontok vannak, amelyeket te tartanál szükségesnek? Egy fontos pontot emelnék ki közülük, a diákok számára biztosított ingyenes bérleti juttatás, amit most átalakított a testület a javaslatomra. Az átalakításnak a lényeges elemei, hogy nem szemeszter, hanem tanév bérletet, tehát éves diákbérletet az az önkormányzat ezentúl, ezzel az saját adminisztrációját is csökkenti, a diákoknak az adminisztrációját is csökkenti, és ez a 14 fölötti és a 26 alatti nappali tagozatos diákoknak nyújt egy olyan támogatást, ami nem szociális jellegű támogatásként adja a továbbiakban, hanem kimondott egy olyan társadalomformáló támogatásként, hogy a diákok legyenek közösségi közlekedők, használják nap mint nap ezeket az eszközöket, és ha valaki diákként ezt az élete részévé teszi, akkor jó esélyjel közösségi közlekedő felnőtté is válik, és nem autóhasználó felnőtté. Tehát egy társadalom formáló projektként került ez bevezetése. Tehát mindenki, minden diáknak 26 év alatt alanyjogon fog járni az ingyenes mérlet, aminek, aminek az osztása augusztus 10-től egészen szeptember 15-ig tart. Hogyan lehet hozzájutni? kérelemre indul, de bárki, aki rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal, valamint cuklói lakcímkártyával a megadott helyszíneken és időpontokban minden egyéb igazolás nélkül átveheti. Ugye ezt a kéfej Jancsi közé teszi, de ez egy a sok közül, és nem is biztos, hogy a legfontosabb fórum. Ahhoz, az a zuglói e, érintettek, akik ehhez hozzájuthatnak, hol szerezhetnek információt, e, miközben ezt nem fogják hallani, hiszen ha ezt hallanák, akkor már plusz lehetőség nem kell, tehát, aki erről nem tud, hol fog ez ezzel kapcsolatos hírszembe jönni vele még. Erre a zuglói önkormányzat egy kampányt tervez megvalósítani, buszmegállókban, plakátokon fognak ezzel találkozni felhívásokban, az önkormányzat lapjában, tehát számos, számos olyan, olyan helyen, ahol ez az információ fontos, adott esetben akár discord hirdetésben is föl fogjuk hívni a figyelmüket arra, hogy ezt a lehetőséget használják. Hány potenciális jelölt van, vagy érintett van a Zuglóban? 11 ezer kor szerint meglévő diákról tudunk. Ebben a korcsoportban, hogy Mennyiüknek van ténylegesen szüksége erre, Ez pedig majd ki fog verülni, mi nagyjából az érintettek felével számolunk. Milyen költségkerettel? Ennek nagyságrendileg a költségkerete 70 millió forint az éves bérlet vonatkozásában. Más van -e még? Ez a legfontosabb. Ennek az érvényessége szeptember elsőjétől, tehát a tanév első napjától, augusztus 30-án a tanév végéig terjed. Értem, de azt kellettem, hogy más napi rendi pont, amit én nem említettem, nem. és ezen kívül van-e még bármi más? E, ezek, ezek voltak leglényegesebbek, amiket végigveszteni. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést, és kellemes nyaralást kívánok neked. találkozunk szeptemberben. Köszönöm.